Ismét a földközi tengeren, 120 kilométerre az Olaszországhoz tartozó Lampedusa partjaitól. Három hónappal később. Márkó legugolt az iszonyatos erővel fejbe csapott Kutri Barilla mellé. Az olasz mafiózó mostanra némileg már magához tért a könyörtelen erejű ütéstől, de mégsem tudott felállni. Tíz és fél percig volt eszméletlen ezt Antónió mondta, mert ő mindig mindent másodpercre pontosan nyilván tartott. A nápolyi kisfőnök azóta többször lehányta saját magát, mert próbált felülni. Ettől hány ingere lett, pár másodpercig, majd hányt. Végül szédelegve visszadült a padlóra, újra meg újra beverve a fejét, amitől persze még rosszabbul lett. Mintha egy elakat lemez lenne a szájában, állandóan ugyanazt a kérdést ismételgette, amit Antóniónak tett fel a fejére mért csapás előtt. – És most mi a szar lesz? – kérdezte bárgyú mosolyjal az arcán Márkótól is. Láthatóan nem ismerte meg. A szemében ürességült, a sérült, agykárosodott emberek zavarodottsága. Markó felnézett Antónióra, de az megrántotta a vállát, még mielőtt megkérdezhette volna tőle, hogy miért is kellett ennyire megütnie. Bár a választ azért sejtette. Antónió azt szokta mondani, hogy a közönösség gyávaság. Ahol ütni kell, ott rögtön ütni kell. Főleg, ha árulást vagy kegyetlenséget látunk. Úgyhogy most már mindegy. Ezen a hajón valószínűleg úgy sem ez a kopasz, véres arcú pszichopata a parancsnok, hanem valaki más. Ennek Szíriában volt dolga, méghozzá az, hogy megszerezze tőle az akkád királyfejet. Itt valószínűleg már csak utas. Vagyis a csempész útvonal következő láncszemét, szemét, ha akarnál, sem tudnál nekik elárulni. Ennél azért ez sokkal jobban meg van szervezve. Talán még azt sem tudja, hogy pontosan hová tart a vótörvacs. Úgyhogy Márkó hagyta kutri barillát a saját hányásában feküdni. Felállt, elővette a zsebéből az iránytűre hasonlító, kör alakú mobileszközt, és intett Antóniónak. A fedélzetre felhúzott mentőcsónakhoz mentek, mert a jel arrafelé mutatott. A kék képernyőn élesen villogott a narancssárga pont. A felfújt fénvázas csónakban összesen négy faládát találtak, de ezek annyira szorosan feküdtek egymás mellett, hogy a műholdas jeladó mobilvevője, amit Márkó a kezében tartott, ilyen közelről már nem volt pontos. Márkó megpróbálta a vevőt külön-külön rátenni mindegyik ládára. Az első kettő nem mutatott semmit. A harmadik viszont igen. Amikor rajta hagyta a ládán a vevőkészüléket, a kék képernyőn pár másodperc múlva hirtelen eltűnt a narancssárga jel. A helyén megjelent egy piros kereszt, és fölötte angolul a DOGT szó. Dokkolva. Összekapcsolódva. Ebben lesz, mutatott a piros jelre Markó, de a hangjában nem érződött semmiféle izgalom. Antónió furcsálta a szemtelenséget, Márkó hűvös nyugalmát, hiszen megtalálták, amiért jöttek. Bár lehet, hogy a tudósoknál ez csak a koncentráció jele. Antonio kezdte azt gondolni, hogy ha valaki csak az újságokat olvasta és nem ismerte személyesen a firenzei régészt, az a benyomása lehetett róla, hogy Márkó Boretti épp azok közé tartozik, akikkel együtt már nagyon sokszor lefotózták a csillogó estéjeken. A sikeres, gazdag és szép emberek közé. De António már rég sejtette, hogy ez csak a látszat. Egy szerep. Miért lenne egyébként itt, Márkó? És miért mondta volna neki már többször is, hogy a mai világban mindig a gátlástalan okosak győznek? Ha hagyjuk, akkor előbb-utóbb az övék lesz minden. A leggátlástalanabbaké. Az üzleti életben épp úgy, mint a politikában, de még a műkincs kereskedelemben is. És talán nincs igaza? Nem erre kellett neki is rájönnie Afganisztánban? Ott is mindig a gátlástalan okosak győztek, azok maradtak életben, akiknek nem voltak elveik. Régen, a 20. század második felében, magyarázta neki Márkó a bevetésük előtt, a becsületesek álltak szemben a gátlástalanokkal, és sajnos többnyire az utóbbiak győztek, a gátlástalanok. Legalábbis ezt bizonyítja a történelem. De azóta legyűrték őket is. Méghozzá az okosak. Ezek is gátlástalanok persze, mert anélkül ma már semmi sem sikerülhet. Hiszen aki betartja a játékszabályokat, azt félre söprik. De a XXI. század elején már nem elég csak gátlástalannak lenni. Az ész is számít. Ismét és megint a rafináltság. Eljött újra a középkor, a mediciek és a bordzsák kora. Firenzéből nézve Márkó ezt így látta. Antónió metrucsót azért küldték ide, hogy segítsen neki. És ő segíteni akart. Úgyhogy kérés nélkül is felnyitotta a ládát, hogy Márkó bele tudja nézni. Az akkád király feje sűrű szalmán feküdt, hapszivatsal körbevéve. A szobrot vastak kötelekkel rögzítették a láda vaspántjaihoz. Mély álomban, méltóság teljes arckifejezéssel utazott, a számára ismeretlen kontinens, Európa felé. Márkó legugolt az aranyszakállú, hatalmas bronzfejhez, és kivette belőle a jeladót. De nem állt fel rögtön, hanem a kezét rátette a király arcára, mintha le akarná csukni a szobor szemét. Micsoda alapossággal megszervezett hálózattal állnak szemben, erre gondolt. A segélyszervezetek hajói, amelyekből több tucat járja szabadon a földközi tengert. A csempész taxik, ahogy olasz politikusok szokták mondani. Ez is mekkora hajó? Hány millió dollárba kerülhet? Mekkora adomány kell egy ilyenhez? Kipénzeli a Vótorvács misszióit? Csak a legénység tagjainak a havi fizetése sok ezer dollár? Ráadásul a felajánlott pénzért cserébe számokat kell produkálniuk. Ezer számra menteni, és Európába szállítani arabokat és afrikaiakat. Aztán persze, amiről senki sem beszél az ilyen faládák. Kihez fog vezetni ennek a hajónak nem csak a valós, hanem a képzeletbeli útja? Ki raboltatta el az akkált királyfejet, és egyáltalán? Honnan tudod róla? Mi legyen a ládákkal? kérdezte Antónió a hangjában némi türelmetlenséggel. Nem igazán értette, hogy mire várnak még. Megrázta Márkó vállát. Tegyük fel a hajóra. Megtaláltuk és visszaszereztük őket. Gondolom, magunkkal visszük mindegyiket. De Márkó egyelőre még nem döntött el, hogy mi fog történni. Előbb meg kell keresni a parancsnokot, mondta Antoniónak, átnézni a műhold hívásait, és csak utána fogja tudni, hogy merre tovább. Olaszul beszéltek, de Klaus Fleisch fülébe így is eljutotta. Cellulare, szó. Azonnal tudta, hogy mi a helyzet, és hogy mit is kell tennie. Pont ugyanazt, amit előtte már annyian, és oly sokszor megtettek. Az embercsempészek és a segélyszervezetek kapitányai az elmúlt években annyi műholdas telefont dobáltak a földközi tengerbe, mint sehol máshol a világon. Olaszországban évek óta próbálkoztak úgy átírni a büntető törvénykönyv idevágó nemzetbiztonsági szakaszait, a Decreto Sicurezzát, legutóbb 2019 nyarán, hogy az eldobott műholdas telefon az igazságszolgáltatás akadályozásának és így bűncselekménynek minősüljön. Az emberjogi aktivisták, élőkön az Amnesty International-lel, természetesen hevesen tiltakoztak, és ahogy csak bírták, akadályozták a törvénymódosítást. A hívás listákból ugyanis azonnal be lehetett volna bizonyítani, hogy a segélyszervezetek összejátszanak a líbiai embercsempészekkel. Sőt, sokszor még fizetnek is nekik, összehangolják az átvételi pontokat, ahol a menekültek a nemzetközi felségvizeken átszállhatnak a hajóikra. Hiszen az adományozók felé számokkal kell bizonyítaniuk, hogy sikeresek. Így vagy úgy, de hoznak menekülteket Olaszországba. Megmentik őket. Egyébként a donátorok legközelebb nem utalnák a pénzt, és akkor oda lenne a sok ezer dolláros állásuk. Klaus Fleisch még ezen belül is külön kategóriát képviselt. Rá is érvényes volt, hogy a földközi tengeren portjázó segélyhajók kapitányai közül sokan találtak még az szállításnál is jövedelmező üzletet. Ők a menekültekkel teli hajóikon másféle árut is továbbítottak, és ügyesen kihasználták a segélyhajókat övező romantika nyújtotta védettséget. Hogy a naív közvélemény szemében ők a hősök. Klaus Fleisch úgy tudta meglepően gyors ütemben törleszteni a lakás hitelét Hamburgban, hogy közben még a vállát is veregették, hogy ő micsoda remek fickó, az európai keresztény emberiesség példaképe. Most mégis azonnal tudta, hogy súlyos a helyzet. Tennie kell valamit, mert pillanatokon belül nagyon nagy lesz a baj hiszen látta, hogy micsoda erővel áll szemben, és hogy a ládákban már megtalálták az elrejtett műkincseket. Cellulare. Nehéz lesz ebből a magát, de a műholdas telefonnal az övén végképreménytelen lenne. Egyetlen pillanat alatt végig gondolta, hogy az életével játszik, de nem a dekrétó sicurezza, hanem a híváslista lista miatt. Azoktól kell félnie, akiket valójában nem is ismer a hermetikusan felépített csempész stafétában. Tőlük, nem pedig a törvényereitől. Az olaszok a szaros jogszabályaikkal felőle bekaphatják. Ő egy német, mernének csak hozzányúlni. Ő csak a menekültek személyiségi jogait védte, nem de bár, hiszen az még nekik is van. Valójában ő, Klaus Fleisch, egy hős? Azért hurcolják meg, mert a kiszolgáltatott szomáliaiak pártján állt? Ezt fogja mondani a kamerák keresztüzében, igen. A gyengék oldalán állt, és harcolt is értük, és védte őket. Így hergelte magát. Közben pedig gyűjtötte a bátorságot a rémisztő, kinézetű fegyveresek gyűrűjében. Aztán egyetlen gyors mozdulattal lecsatolta az övéről a turáják geostacionárius műholdas telefont, ezt az életét fenyegető csellulárét és belehajította a 2000 méter mély vízbe.